качулка. Имало едно време крал и кралица, които си нямали деца. Това много тревожило кралицата. И тя копнела да има собствена рожба. Един ден, както си седяла на моравата край двореца, една непозната жена се приближила до нея. Здравейте, ваше величество кралице! Коя си ти, добра жено? Знам какво измъчва сърцето ти и мога да ти помогна. Можеш ли, наистина? Вземи и това. Вземи две кофи с вода и ги смеси с това. Изкъпи се с водата и после я изхвърли под си. На другата сутрин, като се събудиш, ще откриеш две цветя под леглото си. Едното ще е синьо, а другото лаво. синьото – трябва да го изядеш. А лавото да не го опипаш, а да го оставиш там, където си е. И кралицата поступила както и казали – донесли в стаята и две кофи с вода и тя се изкъпала с тях. После изсипали водата под леглото. На следващата сутрин, точно както предсказала старицата, под леглото били поникнали две цветя. Кралицата взела синьото цвете и го изяла. Това било най-вкусното нещо, което била опитвала някога. Копнеела да разбере какъв ли е вкуса и на другото цвете, и забравила какво е предупредила старицата. Тя изяла и лилавото цвете. Скоро кралицата се здобила с две бебета. Едното било красиво и приличало на ангелче. А другото... Сестрата се ужасила, като видяла детето. Какво? Но как може? Какво има? Едното от двете бебета се родило с рога и опашка. Сестрата й го показала. Детето ми здрава ли е? Здрава е, но. Тя е мое дете и дори да е различна, ще я отгледам с цялата си любов и нежност, който ще дам и на другото си дете. Ще я кръстя принцеса Хорндейл, а другата ще бъде принцеса Агнес. Така и станало. Кралицата и кралят възпитавали двете си дъщери с любов и грижа. Двете сестри били толкова близки, че на практика били неразделни дори когато станали девойки. Но принцесата с рогата настоявала да носи парцалива качулка и да мъкне със себе си дървена лъжица. Затова хората започнали да и викат принцеса парцалена качулка. Когато я питали за кой ли път защо слагаш тази качулка и защо носиш тази дървена лъжица? За да може истинската любов един ден да превърне качулката в корона, а лъжицата в ангелска пръчица. Един ден в двореца получили съобщение. О, не! Какво има, Татко? Едно племе тролове се е преместило в кралството ни и както обикновено правят във всички кралства, в които отидат троловете, ще внесат хаос в двореца на бъдни вечер. Но това е само след една нощ. Нека ги оставим да продължат по пътя си и може да отминат. Разбира се, скъпа, но обикновено вземат от дворците нещо, което е вълшебно. А най-вълшебното при нас са дъщерите ни. Могат да притършуват навсякъде. Няма място, което да е достатъчно скришно. О! Не се тревожи, татко. Притежавам такава магия, каквато троловете не са виждали никога досега. Нека дойдат. Сигурна съм, че нищо няма да се случи на мен или на сестра ми. И така настъпила бъдни вечер. Дворецът бил под стража, но троловете се добрали до стаята, в която били принцесите. Двете се сражавали смело и ги отблъснали. Принцеса парцалена Качулка се справила с дървената лъжица. Скоро троловете побегнали, но преди това един от тях пуснал силна магия върху принцесата и я превърнал в крава. Всички в двореца били много натъжени, като видели какво са направили троловете. Но принцеса Парцалена Качулка не била сред тях. О, горката ми, дъщеря! Какво ще правим сега? Аз знам къде живеят троловете – в един замък след Трите морета. А посредата на Трите морета водата е вълшебна – с ней на помощ мога да победя троловете и да върна истинската Агнес отново. Вълшебна вода посредата на трите морета ли? Не съм чувал за това досега! Защото за това трябва да имаш рога и опашка. Татко, направи възможно най-здравата лодка, в която само аз и Агнес да можем да плаваме. И скоро ще оправя всичко. И така, двете принцеси прекосили трите морета. В средата на всяко от тях, парцалена качулка вадала вода, поставяла я в казана си и я разбърквала с дървената си лъжица, а Агнес само гледала. Штом сложила и водата от третото море, водата станала тъмно лилава. Парцалена качулка я сипала в едно гърне и я отнесла в основите на тролския замък. Троловете я видели и я нападнали. Тя потопила лъжицата си в съда и ги напръскала с лилавата вода. Те започнали да бягат през глава, докато не стигнала до трола, който направил заклинанието на принцеса Агнес. Моля те, не ме нападай с това, моля Тогава върни сестра ми! Махни проклятието си от нея! Веднага! Принцеса Парцалена Качулка завела трола на кораба и го накарала да махне проклятието. Принцеса Агнес отново върнала своя предишен вид. Но преди да напусне кораба, тролът я предупредил. Ако искаш за да останеш такава каквато си, трябва да намериш истинската любов преди да се върнете при родителите си. Ако прекрачиш портите на двореца си преди да си е открила, отново ще се превърнеш в крава. Съжалявам, но така действа заклинанието. А, ами сега какво ще правим? Къде ще намерим истинската любов? И как ще разберем дали е истинската? Не се тревожи сестричке! Аз знам точно какво трябва да направим! Истинският тест за истинската любов е саможертвата! Принцеса на Качунка знаела какво трябва да се направи. Не знаем откъде. Може би заради рогата. Но те отплували към далечна страна, в която живеели крал и двамата му синове. Щом войската на краля видяла красивия кораб, толкова могъщ да се приближава към пристанището им, отишли и съобщили на краля. «Ваше височество, корабът е огромен, но на него няма войска! Успяхме да видим само една жена с рога и опачка!» «Какво?» Как е възможно? Татко, разреши ми да и да и да проверя. Не, братко. Такава жена може би е осена. Или самата тя да е вещица. Няма да допусна малкия ми брат да поеме сам риска. Татко, ще отида и аз. Сякаш ще те пусна да отидеш сам. Ще идем двамата и ще видим какво става. И така, двамата принцове са отправили към кораба когато се качили на палубата и попитали, двете принцеси им разказали за троловете и че трябва да се скитат преди да се приберат у дома. Обаче не споменали за търсенето на истинската любов, защото това не е начина да бъде открита. Качеството си на принцеси те били поканени за кралски гости за следващите три месеца и принцовете ги разходили навсякъде из страната. Разговаряли и лагерували заедно. И не след дълго Агнес и по-големият принц се влюбили един в друг. В деня, в който сестрите отпътували от страната, по-големият принц не се е и казал на Агнес. С Богом! Не си отивай. те, не си тръгвай. Не можем да останем тук завинаги, защото не сме от вашето кралство. А, аз не мога да те пусна, преди да съм разкрил сърцето си. Можеш да ме накажеш както пожелаеш, ако не ти харесва това, което имам да ти кажа. Но искам да съм честен. И ти казвам това с най-голямо уважение. Но какво има принце? Много съм влюбен в теб, принцесо. И искам да се оженя за теб. Съгласна ли си да ме вземеш за свой съпруг? Моята сестра ще се омъжи за теб, само ако твоят брат се ожени за мен. Ще го направя. Братко, недей. Не можеш да се ожени за някого, когато не обичаш заради мен. Братко, много е трудно да се намери истинската любов, а ти откри своята. Може и аз да съм щастлив с сестрата на булката ти, но ако оставите любовта да ви се изплъзне, никога не ще бъдете щастливи. Не виждаш ли? Тя също е влюбена в теб. По-големият принц правил какво ли не за да разубеди малкия си брат да не се жени за парцалена качулка. Но младият принц не го послушал. Принцеса Агнес също не успорила думите на скъпата си сестра. И така, след дълги спорове и обсъждания, решили големият принц да се ожени за принцеса Агнес, а по-малкият за принцеса парцалена качулка. Денят на сватбата настъпил. Пърцалена качулка повикала по-малкия принц в покоите си. Викала си ме, моя лейди. Да, исках да разбера дали има нещо, което искаш да ми кажеш или пък да ме попиташ преди да се оженим. Брат ми се жени за истинската си любов и аз съм много щастлив от това. А не искаш ли да чуеш за рогата ми, за опашката ми и за дървената ми лъжица? Аз те приемам такава каквато си. И макар да е вярно, че не те обичам, мога да видя какъв възхитителен, надежден и мъдър спътник си. Пътуванията и страната с те бяха забавни и се надявам, че приятелството ни ти е достатъчно. Ще направя всичко възможно да бъдеш щастлива. Имаш думата ми. За това се доверявам изцяло на човек, който прави такава голяма жертва за своя брат. Но, като мой бъдещ съпруг, имаш пълното право да знаеш. Затова не се притеснявай, че ще прозвучи грубо. Бъди директен. Ето това ще ме направи щастлива. Защо носиш тази парцелива качулка? Къде? Каква парцелива качулка? Как може да сбъркаш най-красивата корона на света с късана качулка? А? А защо носиш тази дървена лъжица? Каква дървена лъжица? Това, сър, е най-прекрасната пръчица, която някоя принцеса е държала някога. Как е станало, че си се родила така? С рога и опашка? Кой казва, че съм родена с рога и опашка? Сигурно нещо ти се привижда. Та ти си великолепна. Но не разбирам какво точно стана. Това е силата на истинската любов, принце. Добре, но аз изобщо не съм те обиквал. Но ти обичаш своя по-голям брат, за когото бе готов да направиш такава голяма саможертва. И по някакъв начин обичаш и мен, защото никога не ме накара да се срамувам от рогата и опашката и от моята чудатост винаги си се държал с мен с най-голямо уважение. Ето това също е признак за човек истински добър и с благородно сърце. Само такъв човек може да обича. Същото въжи за сестра ми Агнес и за брат ти. Те и двамата бяха готови да пожертват любовта си заради нас. Брат ти, за да не ти се налага да се жениш за мен, а сестра ми... За да бъде зачетена думата ми. Любовта и уважението толкова ли са силни? Това е най-могъщата магия на света. Благодаря ти, че спаси всички ни. Така и станало. Двете двойки, принцеса Агнес и по-големия принц, били лудо влюбени един в друг, а принцеса Хорндейл и по-малкия принц били винаги заедно и вдигнали голяма, пищна и великолепна сватба и всички живели щастливо до края на дните си.